Скелясте вигорбень оточено подвійним валом. Один з каменю, другий з товстелезних дубових паль. А далі Майдан, і довкола нього просторі затишні землянки. Посередині Майдану височить високий бован Ярдива. Такого ще не видів Зарислав у Яровицькому краю. Має він два чоловічих лиця, два жіночих а над головою золота куля Дашбога сонця. Трохи нижче люди, взявшись за руки, завмерли у танці, а ще нижче коні, корови, леви, олені, летючі птахи, а вже зовсім біля підніжжя змії, риби і черепахи. І все те опирається на потужне коріння дерева, обвитого пишним листям. Гарно, дуже гарно вирізблена постать ярдива, Світовида. Але не відає, Зарислав, що означають такі втаємничені образи. Юнака привели до землянки, там він дві доби спочивав, прокидаючись млів от нетерплячки, коли ж настане зустріч з Яроганом, ведуном лицарським. Вдень його запрошували до спільного обіду. На столах під креслатими вербами порвали шматки вареної та печеної риби, Духовито пахтіли житні коржі, Бурштиново іскрився мет в щільниках, Лицарі мовчки їли, доброзичливо поглядаючи на юнака, Проте не розпитували нічого. Мовчки розходилися, кожен у своїй справі. Вдень Майдан завмирав. Десь над берегами чувся гомін і коней, Долинали веселі перестуки молотів з кузні, над чагарями, де-неде, курилися дими. Надвечір третього дня юнака покликали до Ярогана. Ведун мешкав у землянці над потоком. Біля входу до житла лежав здоровенний білий пес. Він ліниво розплющив очі, глипнув на Зерослава байдужим поглядом і знову задрімав. Провожаті одійшли, вказавши йому на двері. Хлопець несміливо відчинив їх. У кам'яній грубці танцювало полум'я. Освітлювало постать сивоусого діда, вбраного в білу ляну сорочку, що сягала нижче колін. Він тримав в руках жовті шкіряні сувої, повагом розгортаючи їх, розглядав мережу чорних і червоних знаків. Уздрівши Зарислава, дід ласкаво усміхнувся, кивнув на обробок верби, сів до вогню. «Сідай, синку!» Яроган слухає тебе. Юнак, хвилюючись, добув з-за пазухи ладунку Боянову, подав їй Видонові. Той відкрив, глянув на срібну кулю, поцілував священний знак. Вернув ладунку Зриславові. Сховай, синку, то знак від мого побратима Бояна, твоє слово його воля, така умова між нами. Вірю старому боянові. Він не пошле до вільної твердині людину без важливої потреби. Юнак розповів неведунові все, що сталося в рідному випечі. Єрган слухав мовчки, задумливо дивлячись на танець вогняних язиків, крутив довжелезного вуса, а в його прозорих очах пливли тіні і важко було збагнути, схвалює він мандри юнака чи осуджує. Якусь хвилю тривала тиша коли Зарислав скінчив свою оповідь, а потім Єрган, тяжко зіпхнувши, мовив. «Непростий вузол!» – зав'язала доля синку. «Він не лише твій. Багато людських доль зійшлося до твоєї стежини. Допоможу тобі на першій порі, а там покладайся на зірку провідну. Матимеш двох друзів-юнаків. Познайомлю тебе з ними завтра». Бо одному не здолати такого шляху. А тепер заспокойся. Хай не бендежиться серце твоє. Бачу, тримтиш від напруги. то перше, чого слід спикатися. Де б ти не був, пам'ятай, що стоїш на своєму місці. Ти господар тієї висоти, яку здолав своїми крильми. То запорука волі, яку стверджує наше твердиня. А тепер питай, Бачу, цікавить тебе багато, а наші лицарі мовчазні. Правду мовиш, батьку?